Ispomnio sam uspomnio sam moj desila put rahmetullah alayhi da ko su došli i rekli samo se povucio togda što se rekao biće bićeš pomnula neć neć biti izašao na to baš poznat da se napravili da se bolest pa što pa ćemo te izvući sa pa kažeš da od čega je ta tkanje od čega to pogriješo nešto kaže da se krijem otrgomene koji su spotkrio sa lahdil alayhi ju bieni rahmetullah alayhi nije holeo se koju nije teo da nauči svoju riječ koji reko Zato što, sve to što spomeno isto, znači nije tiho da pouči. Zato se odem i sad, pada na pamet, pahamam što pet, nikod nas ne zna sačini čemu Allah ne znači na čemu će završiti, na čemu će končati. Ima od nas ljudi, ono mašalo postplanja. Možda Allah te bar Allah se tečem te. Allah rešao učini da umre bez bez bez ili bez Boga ili bez. Možda je tako imaduđi koji su griješnici, Allah je našao se bude smilje ovo na majije ne znam kako do toga je tantavi spomni su on je do ovo sam spominuo više puta znači je ali tantavi onaj ne onaj muftija onaj je ona jezul nego ali tantavi siri umro i a, on ima svoj sinu je napisao je sjećanje dikraya to sam spominuo dosta puta inače je ali tantavi bio kadija serijatski pravnik i je odi ti najviše volio je ženu svog od početku svog života inače put Na početku, bio, znači, osnovno je bio književnik. U vremenu kada je bio Sejid, znači, kada je, kad je bio na vrhuncite svog književnog grada, znači, tad su u Arabskom svijetu, u Kairu, zato što je u Kairu bile sjedište, a najpostavljena su na Kairu tako dvije škole na praca pravca na pitanju književnosti. Znači, s jedne strane je bio ta s druge, druge strane bio Akkad. Ovaj je ta Hosein što imaju ranje njega prevedeni, tako da. I dali, Ali, tam je bio književnik bi je tada jedan čovjek koji je koji se zvao Hasan Ziyad ima ima svoj časopis koji se zvao Risala i kaže govori uh, šejh Ali Tantawi kaže da je neki učenik koji je došao u središte je bilo redništvo časopis Risala i kaže tu sam učio čovjek a da malo za se ide da gubit prijed znači preko njegovih djela preko njegovih tek niti je nije bio na njegovoj strani po pitanju tih književnih rasprava i kaže kaže tetka sam ga vidio ko sam rekao da je tu sam se dok kad kaže munka mi je da Kaže, nije mi bilo teda lica kojim je bilo mrži od njegovog lica, od kojeg lica, od lica sejda kutubo. Možda kaže kasni ali kaže, Allah ga je počestio sa nečim. Kaže, gdje da me Allah počestio sa desetinom toga. Znači, poslije toga, gdje šta, Allah počestio sa nečim, a to je bilo šehadat na Allahovom putu. Kaže, gdje želim da zaslužim desetinu njegove nakradi, desetinu tog šehadata. Znači, odi šehali tam tave gore kako se čovjek, znači kako se stvari mjeni. I zato je to sva na kako ljudi možda vidiš sada on o malo važiješ je svoj muč. Međutim možda znači možda Allah te bareku ve ta da učitelj ta počasti šihadit. I na sunnah dana šta znači možda tu u Adunial u tom momentu otima ljudi bio neko i ne kažem obični neki neki obični miski. Međutim sudnji da ant znači na draga braćice se ste pokazuje sve. Pokazaće se taj ugne da kažemo te da reče jer neće tu biti nikakviše jela. Nema tu nikad meni štjela, ni povuci, ni potegni, tu je ti tvoj je Tvoja djela, tvoje srce, tvoje iskrenost. Oh, I, se... <coughs> I zato, uzbjavno, koliko je i ljudi koji mi sada ovdje gledamo. Međutim, Allah te barih ve ta'ala da možda počasti šehadetom. Počesti tom najvećom darađom koje dolazi, da kažem, poslije darađe bosanika, poslije darađe ashaba, znači dolazi ova darađa šehadeta na Allahom teba. A to je da da vedneš sve ono što je najvrljenije koja Tad nanejš svon život za Allahu tebárku wa ta'la bihan. Jevo je nešto, nanti gdje čovik býva na nájuči izbito. I zato je doshlu sunnata Allahu kusanih, aleyhi sallatu sallam, doshlu usahili u muslima, kuk se seča odanasa, ilo debu horejda, delo atam alimu, Allahu kusanih, aleyhi sallatu sallam, kaje, kaje, man mata, kaje, ko umri, ko umri, wa lam yegzum jo haddiv nefse bilgavi, man tela ješ od ti mil fakli. kajže ko umreji, a ne bude se borijo, ne bude gaje. je ni ne bude svoju dušu nagovaro, na je pas o svojju dušno. To mi so volli kado že je vrijeme ja či to očiniti. Koo umere a ni imimovi dvije stvari, kajže umrečee s osobinom licemra. če sreč kogada Allahu posca. Z za čeli suvi jebrate to Uvi mora, U svoje glavde stavlja, jesam nejas prema za Allahov vjeru da dam svoj život. Znači sutra, kad bi se nešto desilo. Znači sam nejas prema za svoju vjeru. Znači za ovu vjeru, za istanom, da dadnem svoj život. Da kaže mamo, evo je moj, moj život, moje tijelo, moje ovo nekide. I e zato kaže Allahov, kaže mamo, Allahov draže od dvije kapi i dva traga. Od dvije, dvije kapi i dva traga. Kaže, kap suzej koja proli od straha prema Allahom i kap krvi koja potekne na Allahovom putu. Znači, nema, draže. I kažem dva traga, traga koji ostane od džihada i traga, znači, na primjer, da čovjek bude ranin i nješ, i traga koji ostane od farza. Znači, da činjen je nekog farza, da ono od ostane neki traga na tvojom tijelu. Znači, nema Allah traže od dvi ove i dva od ova, od ova traga. I zato uvijek, znači, molim, smo spremi, šta smo spremlili za Allahom vjeru? Znači, pogledajte, ono što sam vam je vrsta, da kažem tomu džihada. Znači, da su ljudi putovali toliko da čeka, da naučeo Allahove i tabaraka. I zato da nas Allah, tabaraka i ta'ala, draga vrće sviđa, učini od ljudi, čeha će srce biti bezana samo za ahiret. da nam tijela budu na dunjavu, da nam budu srce na I da nam najveće abriga budu na ahiret. Ali ono Ne samo da kažemo, ono, znaš, ono, ahiret, ahiret, nebo istinski da to govore je tvoja dela, ne tvoje riječ. Da da halališ, ako ti neko čini ne pravim la laharati, da se srpiš la laharati, da uradiš la laharati, da uradiš la da uradiš la budu veze na zeml. Da kad pričamo, da posličamo na akhiret. Da kad te vidi neko da... vidi, da se čovjek na akhiret. Ma jutim, subhanu Allah, to nije samo koji je lahko da posliče. Da da islam uzimamo ono, da kažem ko nam je furka. Da vidiš odinom, islam ti dosati. Znači furo si se ono jednom da učiš, znači furo se ono vrima dočiš, ono uči jo, uči i da ti dosadi. A čisto, ako se ljudi fura i lopte, hoče lopte, da dosadla, ne, dosadlo lopta, kvaša, kao bo. Subhanah, konešto radiš, Allah radi, može to da ti dojati, da vsako dobro. I za to ustrajnost na Allaho, učenje za Allaho vjeru. Ljubav bravom gospodaru svjetova. Znači, kako ta asara může da dosadla? Vspomňanje Allahom, učenje Allaho i Ibadem, kako ta asara sad. Jer zato sam u ovom vremenu, u ovom vremenu, znači ono gdje imaš priluku da pretekneš da kažem drugim, da kažemo da se taknuš, jeste da da pretekneš drugim ibaditu, da budeš od pobožnjaka, da budeš od oni koji sa lahte bar kvitala boji, či, znači čija su srca vezane za hirat. Draga braću, nas dosta puta neša onština zavarava, a nas sami ne da, da mi zavaravam drugi. Nego nas mene zavara movanšten, pa ka se vidim, kažem ja se muslimman. Mađe ti s vidiš žeahlo u srcu. Je zato dan Allah to var ali ženo, kažem učini srca srdce za zaviran. Čjačee srca kada se spomene Allah za zanjaju za tak ter. spomeno Allah gospoda ne besas, sunji da,s mahan na gori š sunjije ne gori. Če te ja danu, sutnje da, no će te ja što smo se neka nešto bilo ili ili će, možda će neka nešto biti. Kada to sva na selfie je pa do unes višpe koji ka aj. Kada je hadis poslanika Amselatus sala. Allah te barekuta, Allah uči našu šestsa, da budu iza mezahirat. Jer kad šestsa bi devzano zaherat. Tiro na set. Isto krajđam daš, no anestezija ne kako možeš osjetiti ništa. Anestezija. E, anestezija kad daš, ništa, znači moraš ga kidati, rezati ništa ne osjetiti. Zašto? Znači ne osjetiti, ne tako i slučaj kad se veže i se te zahiraš, ti ne osjetiš bol. Ne osjetiš bol nikak. Šta ljudi govore, a tebe ne osjetiš. Imaš li, nemaš ne osjetiš. Strah od ne osjetiš, zašto? Zato što ti se cene. Zato što ti se cene za nosuni, da. Zataj strah, Mano malah atvaruk a tarnat, da učinjen mese, a zepsertek